Gutxi dira herri baten historiaz egin pastoralak. Hiriburun Gilbert Deporten liburutik abiatu dira hainbat gertakari azpimarratzeko, beltzuntze eta erensugearen lehen da osobi idazleaen hegonaldia mila zorzierehunta ama hiruko bataila baiionrekin hiriburuk izan dituen tirabirak muzojo lazoaren inguruan eta bar. Guzti hortaz gain, jadanik hiriburun pastoral bat izantzela duela ehunta berrogeita urte ere espiktu digu Gi mirigoien pastoralaren idazleetan dena Bai, eh, bada hor Gilbert Desporten eh, liburua, horrek eh, ikerketa handiak ingeditu, eh, ba, badira ezagutzen diren eh, eta eh, gertakariak, edo behar intonen eh, borruka handia, baina bada ere beltzuntzeren familiaren istorioa eta bet, bereziki leyenda hor dena eta aski berezia dena, eta bada ere eh, eskola kulturari eta eskola literaturalari dagokionez, behar behar ez, Gugoratzen dutena, da uh, hemen uh, bela, apez egon zela Jules Mulie Ochobi uh, eskal literaturalaren uh, figura handi bat eta prezeski hemen zelalik zuelali, zuela parte hartu uh, gure herria izaneko aldizkaliaren soheran eta gure herria izan da uh, lehen janki, uh, eskal jakintzali no, agerkaria errengen izake uh, eskal herrian eta behaz uh, hori guziak importantak dira eta hori guziak hor dira pastolo baten egiteko Andere Xerora Zergatik Ander sernik Anderes inia baita uh, hiriburuko karta postala uh, harzema da hori da seguidan guru handuguna. Eta Eeta Anderesorazen dako zenta present izan baita hiriburu hiriburu hergia zene ze, zelarik gero hiritzen da bez desagertzen da eta normala da Anderesora hergi lotua den eta personalai bat baita personaai ahantzia uste dut uh, ez aipatzen eta uh, uh, uzapeza aipatzen da hauzoen hapeza, bena ez da sekulan haibatzen anderea, anderea, andereen edo etxekandereen xerola eta hor, pastoela permitizten dauko personali horren aintzinean emaitia, erakusteko nola lehengo denboretan andere xerola hauzapesa bezain zen eta zela e etxearen inguruan ziren erritoen zaindaria. Baren, hori guztia hein batean esplikatzen dugu pastoalean, naiz pastoala bat ez den gauzak guztien esplikatzeko bena, sendiara dugu hori, eta konten dugu preseski olako personali bat berriz argirat emaitea eta gainerat iziagriuntza personalifikatzendu hilibulu. Ta justuki emana izanen da, duela egunta bergoita marrurte, pastoral bat emana izan toki berean. Bai, hori de importanta da, E, ez da uste baitarik pastoralala heldu hiriburun. E, nahi dut, badira anitz elementu elgar koguzatzen direnak alde batetik hori zure ganduzun hori pastoralori, bat pastoralzaleak badirela hiriburun eta nahi nahizutela nolazpait berriz horroitu. Hiriburun kulturari daukionez ez da gauza ondirikola hola gerian, e, lahroi garrera markadan izan da berpizkune bat, eta uste dut pastoral bat hau horren ondorioa ere dela eta gainerat momentu importanta batetan hiriburren zat, hau da hiriburuk badu e, bihotz berri bat Bat, eta uste gauza EDRena zela eskola olako tresna eder batez baliatzea e, ospatzeko eta hiliburren berxortze hori.